Ràdio Voltregà, emissora municipal no comercial. Estàs escoltant Ràdio Voltregà. Còctel contrainformatiu. El programa de denúncia social i de contrainformació. Què? cosa, que cosa. Un programa de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. Escolta cosa? la Ràdio Voltregà. Els dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre i dissabtes de 9 a 10 de la nit. En col·laboració amb Ràdio Ona. Què cosa voi Què cosa voi Què cosa posso Què cosa posso? Sots i guanyadors, al fons de tot, d'èrima el sol. El son t'acompanya i et parla des de i et diu que la vida no és més que material. Bona nit, aquí estem al Còctel Contra Avui aquest programa el fem en directe des de Ràdio Voltregà en comptes de portar-lo enregistrat des de Radiona Avui com a final de temporada de tota la temporada del Còctel Contra farem el, el directe aquí a Ràdio Voltregà avui dilluns, estem de nou a 10 farem aproximadament i contem aquí els nostres estudis amb la Roser, bona nit, Hola, bona nit. i en Francesc, què tal? Què tal? Eh, i jo mateix, en Pere que, sí. que, que com que estem aquí a Ràdio Voltregà doncs presentaré Sí, sí, i nosaltres dèiem que hi ha molt ambient aquí a la ràdio i que t'hi trobes bé, no? Només d'entrat t'hi trobes bé i que sí que ja en teníem ganes de venir un dia uh -huh. a Ràdio Voltregà en directe ja sou que sou benvinguts sempre que vulgueu uh -huh i bé, mentre escoltàvem la, la cançó de Burman Flash per fer una mica d'animar, una mica una mica d'escà Com eh, es diuen? Burman Flash Burman Flash Sí Que vindria a ser el Flash de Birmania mm, No sé el significat no sé, Burman? Sí, Clar. podria ser no És això Un mm, grup que ja fa uns quants anys que, que van toquant mm -hmm. Hi ha gent de Torelló amb això? Ah, em sembla que no, no. Sembla que són de, de Girona Em sembla recordar He vist gent amb samarretes de Burman Flash per tot allò ah. l'atmosfera concretament Ah sí, sí, sí, fa temps eh, mm. Per això Ens agradava molt aquest grup Doncs això que sentim de fons uh -huh. eh, uh -huh. És un grup molt compromès Unes lletres reivindicatives I bé doncs. I Hi havia un gelat també, fa molts anys Hi havia un gelat que els menjaven que es deia burba també doncs no sé d'on sí, veu el sí. nom, eh? la veritat de, no. de i després hi ha la pel·lícula de l'Errol Flynn Errol Flynn sí. va fer una pel·lícula que ell era el protagonista un, un oficial nord-americà a Birmania a segona guerra mundial deu venir d'aquí i aquesta pel·lícula la vam passar el 23 de febrer del 81 me'n recordo molt aquesta pel·lícula em Passam... recordes del dia i de l'any que ah, la van no, passar. El 23 de febrer del 81. A ah, veus, sí, sí, clar, és... el 23 de febrer. Sí, sí. sí, sí. Ara pensava clarament, sí, sí. recordo el dia i tot. Es van dedicar a passar pelicoles aquell Passa dia. Passa un dia especial, sí. Quan mm. doncs ens salga que ens fa de tècnica avui ens ens ha ens deixar la musiqueta de fons uh -huh. per anar que anem anem gaudint mentre, mentre fem el còctel Contris Formatiu per primer cop en directe des dels estudis de Ràdio Voltregà normalment és un uh -huh. programa que s'enregistra a Ràdio Una i amb la col·laboració uh -huh. amb l'emissora de Torelló, doncs portem el programa enregistrat i el passem també a Ràdio Voltregà uh -huh. avui estem aquí, físicament molt bé. i si us sembla, com abans la trucada ja tenim... va, va Endavant. Hola. Bona nit. Hola. Hola. Què tal? Hola. Ara. Ara, ara. ara sí. Bona nit. Hola, bon, bona nit. Com anem? Bé. Vale. Des d'on parles? Des d'on parlo? Sí. Des de Vic. Val. I què expliques? Um, no sé. Uh, festa Major? Sí. De la Festa Major Jouer. Uh, tu parles des de la Torratxa, potser? Sí. Del casal autogestionat, la Torratxa de Vic? Sí. Que ja fa temps que, que us tenim al programa, dia sí, dia també, i això està bé, no? Que, Home, i tant, que la hagi... ja coneixes. Uh -huh. Que hi hagi una bona comunicació, no? Digues, sí. digues, com ha anat tot? Bé, molt bé, ara ja fa 3-4 mesos que estem al centre socials, i, I res, la setmana passada vam celebrar la festa major jove amb un gran èxit de participants que això sempre va bé uh -huh. i aquest any vam apostar fort per les activitats diurnes uh -huh. i la veritat és que ens va sortir bastant bé I el Pirre Nostrum es va celebrar finalment, sí. oi? Sí, sí, sense cap mena de problema Molt bé, així és, a, a les verges de la Sèrie 7 van ser unes bones organitzadores del tema, no? Sí, sí, van ser molt bé Bé, als 300 per cert, un nom molt, amb molta conya, eh? Sí, molta taló. <ríe> Vam estar-ho comentant al eh, programa. O sigui, hi ha gent de... que ho interpreta malament, eh? <ríe> és lliure. És... Sí, cadascú pot interpretar-ho com vulgui, sí. no? Però ja abans de començar la festa major feien córrer que el birra nostrum no es faria. No sé si sí, ho bueno, vas cada veure. Any, cada any passa. Cada any ens demanen que no ho fem. Clara. I aquest sí. any no l'heu fet, de fet. No, clar, des de nosaltres, des de l'Assemblea de jove, no l'hem fet Però no, fet hi ha hagut de algú partit. que ha recollit el testimoni i ha dit que no, no, no Vic no podia quedar-se sense Birranòstrum, no? No, <ríe> sense pecat I, I quines són les maneres que, que tenen per demanar-vos-ho? Les veges que, que, que no el feu ah, Això que has dit, que, ben, que ens ben. ho demanen No, clar, dit, no, no, no, Ens diuen que ens reunim amb ells Qui? I, clar, nosaltres no l'hem fet com... I com que no ho fèiem, doncs, sí, doncs... Qui us ho demana? Qui us ho demana de, de reunir-vos amb ells a l'Ajuntament? Des de l'alcalde i... Des de l'alcalde. L'alcalde de Vic ens deia que ens anéssim a amb ell. Mm -hmm. Jo he sentit rumors de que l'alcalde de Vic mm -hmm. vol venir a inspeccionar la torratxa. Sí, bueno, després de la festa major jove ens van enviar un mail la regidora de joventut que, juntament amb l'alcalde, volien venir a conèixer les verges i a trobar-se amb algun representant del centre social. I els deixareu entrar? Sí, sí, nosaltres, bueno, ja han entrat més d'un cop, vull dir, nosaltres no tenim cap problema perquè... La Gràcia eh, sí. Ferrer? Sí. És la que demana? Sí. Ja la coneixem, ja la coneixem. Ah, sí. Sí, sí. Doncs, sí. Bé, nosaltres aquest problema, si volen venir ja us on som. Clar. I, eh, i les coses que, que tenien... feu, jo penso que no teniu res a amagar sinó tot el contrari, perquè feu un pilot de coses i, i de fet esteu fent una mica la feina que haurien de fer ells des de l'Ajuntament i a sobre encara es queixen, no? Sí, bueno, clar, no. Mira, ara, per exemple, acaba de sortir el pla local de Juntut, el dilluns el van aprovar el ple, millor la setmana passada, i sí que, bueno, un apartat del pla és que volen potenciar un centre social per a joves. Uh -huh. i llavors només fan que posar-hi perres i demanar-nos papers i coses que no tenim per poder-nos Sí sí. sí. En, compte, en comptes de reconèixer que esteu fent una gran feina uh -huh. i de posar-hi algun mitjà sí. doncs sembla mentida que encara es dediquin a molestar no? Sí. no, aquestes coses des de l'Ajuntament la sempre, sempre ha passat vull dir, des que vam crear-nos com a assemblea jove que ens han posat impediments per ser qualsevol cosa Sí. Uh -huh. sí, però això és, és això és bon senyal jo penso sí. que això vol dir que us moveu vol dir sí. que us tenen també por i que us tenen molt en compte i que d'alguna manera doncs, volen intentar controlar perquè saben que teniu un poder sí. teniu un poder de convocatòries teniu la raó perquè sou un grup organitzat de joves i que feu coses en benefici de, de, de la gent jove i de una, una, una, una, activitats necessàries i és un bon, un bon signe. I sí, que, no... que cada cop són més joves implicats. No sé, per exemple, ahir vam fer assemblea i potser hi havia una quinzena de joves nous que era la primera assemblea. I, i en total, si fa no fa, quanta genero a l'assemblea aquesta que dius? En total? Una trentena. Cara. Uh -huh. sí. Ja ho voldrien ells, això. Sí. 30, 30, 30 persones joves intentant fer coses. I, I aprofito per dir que dissabte a les vegades de la sèrie han convocat unes eleccions. Què dius, Ara? Eh, unes eleccions per triar el més que es posa avall, que totalment recomanat, ah. o sigui una, una votació. Jo en conec uns quants de que es posos de Vic, eh? doncs... No, però vosaltres què voleu dir quan dieu que es posos? El... quan es diu que es posos és aquella persona que no pares de veure a tot arreu, que se't, se't menja els canals d'informació, que les els més que es posa el més pesat, el sí, el més que... carca. Estàs parlant de l'alcalde <ríe> Vols dir que no està parlant de l'Anglada? O, o de la plataforma? <ríe> no Perquè un, un dels detractors més acèrrims del birranostrum era l'Anglada Sí, no? uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Que hi va assistir, uh -huh. que hi va assistir. <ríe> I era al principi i era uh -huh. Què dius? Uh -huh. sí. A usona.com sortia un vídeo Caram I què doncs. volia? Intimidar? <ríe> intimidar no, no? posar-se en evidència. Mhm. Mm mm -hmm. pues va dir. Doncs I jo votaria feu, si fëssiu una votació popular i o voto l'englada, eh? Bé, com com, com a que, es pos, que es pos, que es posa cada, ah, es pot venir a votar. Eh? Eh, s'ha de venir a la, a la torratxa, al centre social el dissabte a la tarda. Mm -hmm. Que és més o menys ens situes una mica uh, cap al socre, a tarda o sí, no dic, el lloc on és a, el local. Està el, on hi havia l'antic local del Sagal, d'Osona, sí. és el Llançuc, el carrer Sabellonga. Molt bé, doncs si sí, sí, i tant, vindrem a, vindrem a votar. de a quina hora es farà l'escrutini? Sí. A quina hora? Uh, no sé a quina hora, jo compto que amb una hora i meia o així ja ho tindrem enllestit. <ríe> <ríe> no bé. costa gaire triar aviat d'acord, vos dir, no? Sí. Molt bé, molt bé. I en aquests moments a l'atorratge crec que hi ha una exposició, bueno, a part de les sí. moltíssimes coses que feu, classes sí, ja de fotografia... per festa major. I el tema és la mort, eh, he llegit. No? Sí. El que es va proposar és del col·lectiu Arteria, uh -huh. que són un col·lectiu de joves artistes que fa molt poc que ha sortit, que estan bastant implicats en el centre social. I... Col·lectiu Arteria. Col·lectiu Arteria. Uh -huh. I han... s'ha espavilat per organitzar l'exposició i van anar a l'escola d'art i oficis a buscar artistes i això, i van proposar el tema de la mort i ara tenim totes les obres ara exposades Quins horaris eh, feu? L'estat de l'ocià va obert de dilluns a diumenge de 5 a 12 de la nit De les 5 de la tarda a les a 12 les de, la de, la de la nit Molt bé, no interessant Sí, ara en principi està, plan... està programat començar a les com acústics, no sé si n'advius ni de parlar. Concerts, concerts acústics. Sí, doncs ara també es vol començar a fer acústics d'estiu a fora de la terrassa i ja us passarem també la informació. Vale, perfecte. Uh -huh. Doncs ànims per l'atorretge que tireu endavant amb tots aquests projectes i Bé. compteu amb la col·laboració del, del programa, nosaltres, sempre... I ja sabeu també, la gent de Ràdio Regui que estem per aquí, a Ràdio Voltregà doncs uh -huh. una salutació per tota la gent de la Torratja Gràcies, igualment Gràcies per trucar Bona nit Salut Doncs eh, interessant, no? Això de les votacions i totes les, sí, les sí, iniciatives sí, porten, originals Porten moltíssima marxa aquesta uh -huh. gent eh? A més això, que estan deixant en evidència que des de, de l'Ajuntament són incapaços de muntar una cosa així Mm. i llavors, eh, no només no els ho agraeixen sinó que a sobre encara els hi han de posar pegues no, això mm -hmm. uh -huh. o sigui, també no ho feien no. quan teníem el col·lectiu a Valot allà a Torelló, que també reivindicàvem un espai per a la gent jove o no i havien fet moltes activitats i sempre l'Ajuntament intentant bloquejar-ho bloquejar per dominar-ho ells i deien sí, sí, uh -huh. ho farem però en aquest espai i de la manera que, no, que nosaltres us diem, diguéssim, volien controlar-ho Sempre hi ha aquesta intent de manipulació quan veuen l'Ajuntament que hi ha un, sí, sí. un poder i un poder de convocatòria i de reunió i de... I de influència. Puc dir una cosa, Pere? Mm, perquè tindrem una segona trucada i una tercera trucada, crec, uh -huh. però jo volia anunciar que tenim una notícia gairebé exclusiva. Quina... Però, ui, ui, però aquesta notícia bomba... No, no, només ho anuncio. Notícia bomba. Dóna por molt, eh? Els que estigueu escoltant el programa, que sapigueu que tenim una notícia gairebé exclusiva. Vaja, jo m'hi jugaria alguna cosa que no sabeu de què va, i que us ho explicarem ho, ho fem després de la cançó d'entremig, ja són dos sí, quarts sí, sí, anem fent i ja, ja sortirà el tema ah, sembla que tenim una trucada, un de trucada sí. doncs... hola A veure. A veure, és possible sí. que es tracti del, del, comit del comitè de solidaritat amb el pres Amadeu Casellas aviam, sí hola, hola hola, bona nit hola, què oh, tal, com bona va nit. això? hola, bona nit et, sí? farem, et farem ja un espai fixe? eh està bé, no? Sí, és el tercer programa que truques, no?, crec. Sí. Però per avui parlar est... de l'Amadeu. Sí, sí, de l'Amadeu Casellas. Però avui estem a Ràdio Voltregà, no estem a Torelló. Ah, perquè... i som. Doncs perquè ja portem una col·laboració llarga amb Ràdio Voltregà mm -hmm. i a Torelló fan vacances a la ràdio mm -hmm. i hem vingut a Ràdio Voltregà a continuar mm -hmm. el programa. Molt bé. Mm -hmm. I jo com no estan por. Com estan les coses? A veure, l'Amadeu eh, no perd el somriure. Uh -huh. Uh -huh. Això és, és un... important. Sí, ells tot el rato somrient i m'explicava que estan les infermeres de, de ja, de, del mòdul d'infermeria, no? de, de la Model, que ja l'han traslladat, uh -huh. ai, de Model, perdoneu, de Quatre Camins, que ja està a l'infermeria, uh -huh. doncs també li diuen... Ai, perquè no faci somriure. Perdona un moment, Diana, sí. és que hi pot haver gent que s'incorpori al programa en aquest moment i que no sàpiga qui és l'Amadeu, que no sàpiga... Vinga, doncs pues fes-me intro. Va, faig una introducció mínima. L'Amadeu Caselles és un pres bigatà, de fet, perquè és de Balanyà, sí. que està a la presó des de fa més de 22 22 anys. Si, si ho dic malament em corregeixes, eh? Mhm. Uh -huh en aquest moments està fent una vaga de fam perquè ell diu que se li ha de limitar la condemna, i ha de tenir un final aquesta condemna, no? Clar. Que de fet era per causes molt petites, però la seva actitud sí. una mica revolucionària... robatoris. Sí, sí. La seva actitud una mica revolucionària i reivindicativa a la presó és el que li ha fet acumular més anys de condemna que d'altra banda és una cosa mm. bas... desgraciadament bastant habitual a les presons, no? Sí. Mm -hmm. I està fent una vaga de fam que dura ja fa quan? 22 dies. 22 uh -huh. dies, imagina't. Digues, digues, va. I el digues, que té més pendent és que la jutgessa, l'última últim, jutgessa que el va condemnar, que és la jutgessa del penal de Semanresa, uh -huh. es pronunciï sobre si se li limita el compliment a 20 anys o no. I la setmana passada ens va dir que, que es pronunciaria i estem a l'espera d'això, que es pronunciï esperem que aquesta setmana... Llavors l'Amadeu ha perdut eh, 15 quilos, està prenent glu glucosa i està entre 6 i 8 de tensió. Sí. Però hi diu que tiren davant i que depèn del que faci la jutgesa aquesta setmana ja no pot la glucosa i això voldrà dir que pot entrar en coma i l'hauran de portar a l'hospital. Però si la presó vol subministrar-li alguna cosa ho haurà de fer per ordre judicial. Però aquesta la setmana, la la setmana la passada semblava que n'havíeu sortit més o menys optimistes, no?, de l'entrevista amb la jutgessa. Sí, estem esperant. Però continueu però esperant. Però depèn del que faci, la Madeu té aquesta postura. teneu? Uh -huh. Ja, però és que no es poden anar quan una persona fa 20... Has 22 dies? Tres setmanes, sí. Tres setmanes en vaga de fam. Sí. I la jutgessa s'ho va rumiant, encara. La qüestió és que... El... Entre el, el, el fiscal va, va haver de fer informe entre el dimecres i el dijous llavors la jutgessa representa que pot resoldre des del divendres al primer dia uh -huh. i avui estem a dilluns o sigui, fa un cap de setmana no? que, que pot fer la resolució uh -huh. la veritat és que no es pot esperar més d'una setmana és a dir, no, no se li pot deixar més que aquesta setmana oh, és i l'Amadeu seguirà prenent glucosa aquesta setmana com mm. per li la possibilitat no, de que... És que si no les conseqüències ja poden començar a ser, sí, molt, breus, ser molt breus, no? Irreversibles. Irreversibles, sí, sí. Mm. Mm -hmm. I la gent de la Comissió de Solidaritat, què diuen? A veure, anem fent, és a dir, tothom diu el mateix que us estic dient ara, no? De que no es pot deixar que, que, que passi més una setmana. Al final de setmana, si no ha dit res aquesta jutgessa la tornarem a veure. Uh -huh. A Manresa. Clar. I els mitjans de comunicació grans, els grans mitjans de comunicació, no s'han interessat en absolut pel tema? No. Perquè, no. clar, eh, a vegades a la televisió diuen cada tonteria i cada notícia d'estiu que dius bé, es veu ben ja, bé que no saben de què parlar, no? no. Sí, I de en moment és canvi... la direcció general s'ha preocupat. Només et preocupa perquè veu que l'Amadeu va en sèrio, no? Però no, no fa res, no no sé, ja està donant la possibilitat de tenir un tercer grau, ni res. Mm -hmm. És terrible, és terrible. L'Amadeu també m'ha donat uns papers, unes mm -hmm. resolucions judicials del jutjat de vigilància penitenciària i de l'Audiència de Barcelona mm -hmm. i on, on s'argumenten doncs, quan, quan on desestimen els, els permisos i, i Per exemple, l'Audiència Provincial diu que L'argumentació per desestimar un permís és que, diu que quebrantar la confiança que, un, que en el seu dia se li va donar a les institucions, a les institucions penitenciàries uh -huh. és una de les majors infraccions que un intern pot cometre en ordre a la concessió de noves sortides ordinàries. Uh -huh. I per això la prevenció ha de ser màxima. Llavors diu que malgrat l'evolució és positiva uh -huh. i que no té causes pendents Uh -huh. Diu és necessari que hi més garanties de no, de no reincidència. Uh -huh. I amb aquest argument, amb l'argument de que va quebrantar, uh -huh. de que ha quebrantat no ha tornat de permisos en, en anys anteriors, que això fa molts anys, perquè és de l'any 2002, l'últim quebrantament, uh -huh. doncs no, no li donen permisos ni tercers graus. Jo... Yeah. Però dèiem l'altre dia que de fet el cas de l'Amadeu Caselles i d'altres presos de característiques similars en el, en el cas d'aquests presos la condemna es converteix en una cadena perpètua de per vida sí. No? Sí. perquè després de 22 anys a la presó què sí. més, més ha d'esperar què més han de castigar mm -hmm. Està clar que en aquests moments és una condemna política no? I, i això del, quebra del quebrantament ho di que en el sentit de que és a dir, està, aquí hi ha un, una doble penalització, no?, perquè se l'està penalitzant per per mm, ell disfrutar del seu dret la llibertat, mm. no? Sí. És a dir, ell no torna d'un permís, ell es queda en llibertat i se l'està penalitzant per buscar la seva llibertat. Mm -hmm. I això no... o sigui, és totalment inconcebible, a la meva mena, o a la mm -hmm. dels, dels jutges no, però la meva mena, Uh -huh. bueno. Així estem mm. I què podríem fer per donar a conèixer el cas de l'Amadeu? Home, a... de moment seguir parlant-ne a la ràdio uh -huh, Això per si descomptat I si això que deies no, dels mitjans de comunicació que disposats a, a fer-ho públic pues, millor, molt millor Home, aquí al 9-9 tindríem que fer alguna cosa perquè... què? Sí, El 9-9, el, nou nou, dic, aquí nou, el aquí seminari a la, Aquí a la comarca hem de fer alguna cosa perquè Hola? És que Sí? sí? Diana? Hola, hola, és que no ho sento massa bé. Estàvem dient, el sí. francès que estava dient que hauríem de fer alguna cosa en els mitjans, si més no, els mitjans d'Osona, perquè ah. el setmanari el 9-9, el bisetmanari el 9-9, de claro. fet, en un permís que va tenir l'Amadeu li va fer una entrevista, i ah. per tant, semblaria lògic sí. que ara seguissi, fessin el seguiment, no? Sí, sí, sí. Jo estaria disposada a col·laborar amb els del diari 9-9. Doncs ja els mm -hmm. hi direm. Clar. Sí, sí, I mm. ja els hi direm si més no s'ha d'intentar la, la maleu es queixa molt de, de, de les mentides que diuen els de la presó mm. perquè per exemple diuen que té un perfil de politoxicòman quan això no és veritat que és totalment mentida però ho, ho diuen, saps? Ja, ja. Ho diuen i el jutge de vigilància ho, re, ho torna a dir i, no, i és allò i tot, que una, una mentida repetida es converteix en una veritat a vegades, no? Mm. Els ulls de segons aquí. sí, clar, quan ho tracta... repeteixen tantes vegades mm -hmm. llavors l'Amadeu també ha fet uns escrits al jutjat de malresa al jutjat de vigilància i a la direcció general mm -hmm. expliquen això aquestes... que falsegen els informes la presó, mm -hmm. mentides al jutjat de vigilància i a l'audiència doncs avui mateix intentarem posar-nos en contacte amb el 9-9 sí. i, i, bé, si més no, que us sàpiguen, no? Clar. No sé què faran, però almenys, almenys que ho sàpiguen. Sí. De moment nosaltres tots els mitjans que tenim ens estem utilitzant, no? Els uh -huh. nostres uh -huh. diaris, les nostres És clar uh -huh. les uh -huh. nostres eines per internet. Uh -huh. sí. Molt bé. No veia, Ana, doncs, a veure si en una pròxima comunicació podem parlar que hi ha alguna bona notícia, no? Perquè de fet, ha passat sí. una setmana i ens semblava doncs, que que vosaltres esteu animats i la cosa ja comença a ser, molt, bueno, és que sempre ho ha set, però comença a ser molt problemàtica, no? sí. La veritat és que, no sé, tenim esperances amb la jutgessa aquesta, el que passa mm -hmm. és que sempre ens pot decepcionar. Mm -hmm. La Madeu també té molta esperança amb la jutgessa aquesta perquè va estar parlant amb ella quan va la, després de fer la condemna ja va tenir l'ocasió, la possibilitat de parlar una vegada amb aquesta jutgessa i, la, i de, de compartir opinions en aquest sentit de la limitació, no? I sembla que li va donar la raó en aquell moment. Ja, mm. moralment. Sí, la veurem què fa. Uh -huh. però és que clar, a més és l'únic que ens queda una mica, no? Uh -huh. Per això també volquem que totes les esperances cap a això uh -huh. mm. Doncs val well. Bueno Doncs seguirem en, contacte, eh? seguirem en contacte i veurem a veure si almenys a nivell d'Osona perquè als grans mitjans no hi tenim accés uh -huh. però a veure si almenys des d'Osona la cosa es va llogar una mica uh -huh. I a veure si la setmana que ve podem donar alguna bona notícia. A veure, a veure. Entesos. D'acord. Salut. Salut. Gràcies. Bona nit. Uh -huh. Bé, el tema de l'Amadeu Caselles sempre d'anar-ho recordant perquè és, uh -huh. és un tema urgent de vegada de, de fam, vull dir que és, és, és, és qualsevol dia pot passar. És que ja, ja 20, 22 dies ja és massa, ja, és, és, una, molt... és una cosa massa, massa uh -huh. terrible. Si us sembla, aprofitem, fem la pausa musical fem vale. una, Escoltarem una cançó de violador, Violadores del verso Violadores que viola, Violadores, violadores. Del verso, I que la lletra no té desperdici Vale Ràdio Voltregà Emissora municipal no comercial Còctel Contrainformatiu El programa de denúncia social i de contrainformació Que cosas programa de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Escolta la Ràdio Voltregà. Els dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre i dissabtes de 9 a 10 de la nit. En col·laboració amb Radio Ona. ¿Qué cosa voy a dar? ¿Qué cosa voy a dar? ¿Qué cosa puedo dar? ¿Qué cosa puedo dar? ¿Qué cosa inventaré? Estàs escoltant Ràdio Voltregà. Somos los típicos joteros típicos joteros que curramos poco. Si en la J hay cabrones, yo soy un cabrón más Mamones no lo quieren cuando cogemos el micro el micro. Ah Si hace falta, yo soy el don Javier Ibarra es el que canta, así es como cuero Rompiendo la mierda abajo No tenemos miedo a ningún MC, bastardo Trae esa mierda pa' calla Vengo del mejor me grupo que parió una puta llamada España Puta España, ok, me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera, no sé qué será Pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera no se entera. Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar No, los niños ya no juegan por jugar No vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar a quitar las ganas de gritar trae serrón, es la canción de los que saben que el dinero es la condena del hombre en nombre de la muerte vino el hambre y se llevó a tres niños y no no eran los nietos del rey yo estoy más guapo callado, vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos, no, pues entonces no lo llames democracia no hay justicia si la guerra está justificada bajo el signo de la fábula crucificada, bajo la cruz justifican genocidio y con la cruz golpean hasta lo mismo. No es por Dios, es por el monopolio del petróleo Dios no tiene odio, coño No es por las víctimas, más víctimas No resucitarán vuestras víctimas Y así va la historia De vuestra gloria es escoria Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía Tenemos miedo a vuestra sangre fría No es un mensaje, es un insulto Todos somos adultos No, yo no soy uno más en el culto Yo estoy jodido porque no puedo esconderme Y solo puedo beber trae ese ron joder trae ese trae ese ron de vuelta acá ese ron ese ron de vuelta acá ese ron ese ron de vuelta acá ese ron pásate semaga pásate semaga trae ese ron de vuelta acá ese ron ese ron de vuelta acá ese ron ese ron de vuelta acá ese ron pásate semaga cada vez más sordo, cada vez más loco Tampoco, estoy roto, pero por poco Cada vez más solo y cada vez más triste Cada vez más cadáver, ¿quién coño resiste? Trae serrón, es la canción De los alcohólicos por desamor que viven soñando Viven cantando, yo estoy entrenando Estos versos perfectos que he estado pensando Harto de tanto, falso, dando saltos Lanzo hardcore, basto en párrafos largos ¿Tú quieres ser un exig? Te doy mucho trabajo, haz balance chimpancé, no estoy a tu alcance te matarán las llamaradas camarada, para nada pararás la ráfaga que el te lanza la cara nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan cuando yo sueno críticos y fans callan se rayan Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo Vendo mi método, yo solo jodo Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo Y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu logo Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco Check it, yo rompo todo lo que toco Y así toqué tu orgullo Y así concluyó el murmullo Desde que mi flap destructor fluyó Es mi ejercicio, una virtud y un vicio Son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio No soy John Bon Jovi, suelo bastante más heavy que Sid Freddy la pregunta es, ¿para qué cantáis si no sentís? Putas del rap a putas del pop mí Te veis ir de trippy Entiendo a los que me rechazan Hay otros que me abrazan Y otros me llaman y me amenazan Co, si no brillo yo, brilla mi ausencia No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia Solo por sacar un disco ya soy una estrella Igual eres tú el gilipollas Trae esa botella, trae RON Trae ese RON de vuelta acá K Trae ese RON de vuelta acá K Trae ese RON de vuelta acá de semaca. passa de semaca. Hira ese rom de vuelta a casa. Rora ese rom de vuelta a casa. Rora ese rom de vuelta a casa, roba a te semaca. Este barro son una instrumental de la R Peña haciendo mierda PAM sin mierda Y son juguetones como Ken y Toda los esa los mierda los ahí fuera Me clavo las espinas de las cosas que piso Mi nombre es Javi, pero tú diosa Tú puedes llamarme Dioniso Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa Y sin proviso dedicarme una sonrisa Trae Serrón, es la canción yo Yewes el artista Nena, pásate ese maca Yo vivo como si la muerte no existiera Nada quiero, nada espero, nada llego recuerda duermo en tu tejado cada vez que sueno en tu cadena resucito es mucho más que un grito en la rutina de los celos de tu novio en cada esquina vigilándote tus padres los amigos las amigas vive la utopía nada es lógico un sueño cada día no es algo paradójico estudié filosofía en kami en fuéder first y en el tremendo menda nena ya te dejaré una cinta recomiendo a da vinci para no dicaprio saben mejor los labios de los sabios y saben más a mí las fiestas me deprimen y Cuando chavalas desalmadas deciden cometer su crimen Conmigo, ¿qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo Mal marido, no son latidos, son alaridos No, tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos Son canciones inolvidables, no soy lucho gatica Conozco los caprichos de la métrica Y así se explica, que una voz sea fantástica Y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica Yo soy inteligente, mi suegro dijo Me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está la pasta? Buscame Ayuda en un bolsillo, me encontré un agujero Y me cabía un dedo, y dos, y me rasqué los huevos Me casco pajas haciendo memoria Igual que tú, solo una embolia Podrá separarnos, esa es mi cruz Necesito organizar todo esto No es excusa, pero está escrito sin musa Es demasiado vértigo Para un tímido, subir tu vivido Soy un vividor inofensivo, sin líquido Por eso te lo pido, por favor Y con motivos, hasta seis veces en el estribillo Trae ese ron Trae ese ron de vuelta acá rond hey, de hey, vuelta hey, a rond de vuelta a rond de vuelta Eii viladores del verso. ja veieu que no tenen desperdicició les lletres des del seu treball vicios i Virtudes Un treball ja fa uns quants anys que va sortir. Estem parlant del 2001 2000, 2002 trai rondes la cançó. I algun comentari, Roser? Uh, no, a mi m'han agradat i em semblen unes lletres molt contundents, l'única cosa que em semblen una mica sexistes mm, en és. el sentit que diuen allò de què cony o no sé què i dius, bueno... És llenguatge totalment incorrecte És, és llenguatge incorrecte, sexista, sexista, sexista i, i s'hauria de... Uh, justament gent que, que, que volen emetre un missatge doncs haurien de, de vigilar-ho molt, no? I tota la resta no tenen tampoc compassió amb res, eh, també. No, no, és, és eh, una em, sembla, que em sembla molt bé. Eh? El, que, a tothom. el que passa és que aquests tòpics sexistes, doncs, justament s'haurien de mirar d'evitar, no? Mm. Bueno, tant diuen que coño com diuen que cojones, vull dir... Ja, ja. Se'm diuen, eh, que cojones i també ho diuen. Bueno. Sí, bé, ja, queda, ja queda, ja queda una mica nivellat, <laughs> deixem-ho així. Vilòdres uh, d'Alberts ho estarà en la llista de Ràdio Ultracà, ho mm. comunico perquè eh? es podrà sentir sí, aquesta cançó força seguida. Perfecte, perfecte. A veure si la podem tornar a sentir. I ara sí, ara el tema, la notícia bomba, primícia. Bueno, la notícia bomba és que suposo que avui tot el dia deveu haver vist a la televisió, a les ràdios, que estan parlant de l'afer aquest del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona que presumptament va ser ferit per una pilota de goma disparada pels Mossos durant les celebracions eh, de la selecció espanyola de futbol. Uh -huh. I bé, eh, suposo que us haureu adonat que sembla que hi ha contradiccions, que hi ha parèntesis, que no acaben de posar-se d'acord amb què han de dir i no han de dir. L'alcalde de Barcelona diu que defensa, defensa l'honorabilitat del senyor aquest. Vilaró. Vilaró el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona però el, el que amaguen suposo que no ho heu vist eh, perquè només jo només ho he trobat a dos llocs a Indimedia de Barcelona i a Vilaweb.cat Què va passar realment? A veure, segons Vilaweb.cat en una notícia datada de 13 de juliol és a dir d'ahir a les 11 de la nit 11, 32 minuts, 21 segons Uh, diuen aquest titular, el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona va mentir sobre els incidents de la plaça d'Espanya. Aquest és el titular, el sots titular. les ferides de Xavier Vilaró no provenen d'una pilota de goma. L'Ajuntament es reafirma en la versió de la pilota de goma. Els Mossos no poden investigar el cas perquè no hi tenen accés. Aquests són els titulars i una mica més avall tot queda més o menys aclarit. Diu, tot a punta que Vilaró ni tan sols era a la Plaça d'Espanya quan els Mossos van carregar contra els manifestants que celebraven el triomf de l'equip espanyol i que les ferides múltiples que el van obligar anar a l'hospital haurien estat causades en una baralla quan eren un local que fonts diverses defineixen com a prostíbul. <ríe> Això és el que sembla que hi ha darrere. És uh -huh. a dir, vaja. Uh, simplificant, vull dir, aquest, aquest senyor que és cap de la Policia Municipal de Barcelona uh, se'n va, se va anar de putes i el van apallissar Sí, això a més a més en uns moments en què a Barcelona hi havia doncs un sarau considerable i es veu que ell, uh, ell és el cap eh, de la Guàrdia Urbana uh -huh. i es veu que la coordinació policial davants dels incidents greus d'aquella nit la va fer per telèfon per telèfon i acompanyat, sembla uh -huh. No? El telèfon es veu que li ha estat intervingut, estic llegint la notícia de Vila Web, eh? jo no, no, hi, no hi poso ni una coma de mesa. El govern vi partit de l'Ajuntament ha defensat aquests dies de manera insistent la primera versió dels fets, la de l'impacte d'una pilota de goma. I fins i tot han explicat el trajecte a peu que va fer per la ciutat, el trajecte imaginari, mm. perquè si no hi era, no podia fer cap trajecte. El que està clar és que fa un tofillo tot plegat. Tot plegat. Perquè en... han intentat amagar la notícia de mil maneres, no han donat informació als mitjans, llavors no sabem si és que els mitjans estan amagant també alguna cosa, o és que no tenen informació i no s'atreveixen i... a dir això. Jo penso que no s'atreveixen, eh? perquè es veu que d'entrada, fins al divendres dia 4, 5 dies després que l'Ajuntament de Barcelona... Uh, sabés els fets o sigui, no van informar fins al cap de 5 dies de forma oficial devien estar discutint a veure què deien i què no deien Avui mateix a TV3, la, la, les tardes aquestes de TV3 han sortit, han parlat d'aquest tema no han dit en cap moment lo de la, el prostíbul i no s'atreveixen a dir-ho però sí que han denunciat que s'ha amagat molta informació i que no, no poden... i que s'ha sí, sí. intentat deixar podrir la notícia allò que, que com... es veu que els del Mundo han aixecat la llebre i els, eh, els del PP en una, en una notícia també de VilaWeb, però d'avui diu, el PP diu que va demanar informació sobre el cas a una agència de detectius segons el cap del grup municipal Alberto Fernández Díaz i diuen textualment Vam tenir una primera informació que, de moment, declino comentar. Mm. Tot amb tot, els populars demanen a l'Ajuntament que faci immediatament una investigació per verificar la versió del cap de la Guàrdia Urbana. És a dir, també saben què va passar, però... Declinen. Declinen comentar-ho. Declinen. Que macos. Sí, sí. I després hi ha una fotografia, fotografia d'aquest home... Sí que l'ha presentat Això. justament com a prova de que havia estat un impacte d'una sí. pilota de goma però aquí es veu a la fotografia que hi ha, sí que hi ha una mena de, de, de cercle d'una ferida circular però tot el cos està morat, vull dir, no és només la pilota de goma, vull dir, aquest tio l'han apallissat és que l'Ana Pallissat no és una pilota de goma, només que una pilota de goma... No, vale, eh, diuen que li va tocar primer el braç i després l'esquena, diuen. Han dit avui a TV3. I ara però veig la, la... tot el braç murat, però I tot, eh? i tota l'esquena. Això no fa una pilota de goma sola. Uh -huh. Això ja l'Ana Pallissat però fort, eh? Uh -huh. L'alcalde, estic ara llegint una informació del periòdico, eh? del periòdico d'avui mateix, diu l'alcalde s'ha mostrat contundent a l'assegurar que el consistori defensarà Vilaró que ha servit aquesta ciutat durant molts anys això sí. i que sempre ho ha fet al peu del canó. Ah, això sí. Ara entenc que en files, eh? eh quan un, un, un pobre noi com ell eh, està en problemes és el moment dajudar Sí, sí. El que passa que jo tot avui eh, és allò que no t'hi acabes de fixar, no? Anava veient que tot el dia la televisió, doncs, anaven, anaven comentant aquesta notícia, però allò que no acabes d'escoltar-ho i a més a més no acabes de veure per on van els trets fins que llavors he llegit a VilaWeb i dir ah, doncs ara ja començo de lliga caps, no? Doncs eh, tenim una trucada Hola. Però... Hola. Hola Hola Montse, bona nit Bona nit, què tal? Doncs bé, bé. bé molt bé, des de Ràdio Voltregà avui mm. has, has escoltat el que comentàvem, no? Sí us he escoltat i abans d'entrar en aquest tema també volia fer un, un petit comentari de del que parlàveu abans de les cançons aquestes que si tenen la lletra sexista uh -huh. i jo volia dir que no ho oblideu que sobretot en castellà jo ho he sentit molt, que quan una cosa és eh, fatal que és un rotllo diuen que coñazo i quan una també. cosa diuen que és collonuda pues, <laughs> exacte, exacte vale? Vull dir per matisar una mica també el que deia vosaltres a de la lletra d'aquesta cançó que si era sexista, per lo de Conyata, Sí, sí, no? bueno, i, i, i com aquest exemple n'hi haurien No facis eh? aquesta cara, però perquè és home, veritat. Sí, és però veritat. la cançó és molt bona, no és la que carrega per això. Ah, no, la cançó és molt bona, però ara fem un parèntesi, diem. Sí, sí, sí. Com sexista és un home mai ho dirà aquestes coses que són sexistes les cançons aquestes perquè utilitzin aquests jo penso paraules. que està ha estat relat aquest pensament sexista que, que, que jo no dic ho hagin fet expressament, és que estic segura que ho han fet sense donar sen mm. però la cançó està molt bé, està molt bé bueno, mm -hmm. doncs volia fer aquest petit s -s comentari s'accepta el comentari s'accepta <laughs> <s> <Vale. laughs> de tota i... manera la ràdio és collonuda ah, ah, eh. Eh. <laughs> això, això és vale. es que clar ja, es que per començar ja no tenim una altra paraula no? no. clar, collonuda és eh, sí. Uh -huh. Bueno, deixem-ho xé. Deixem Montse, Ores, uh... és de conya. És de conya. Què? Què has de dir ara? De conya? o oh, Però de conya no, de conya eh? De, ve, de conya ve de conya. Ve de cony? no. no ho sé. No? No ho la sé. La ràdio és de conya. Veus? Ara estem iguals. Va. Mm -hmm. Deixem-ho perquè, si no... Ens embolicarem debat, molt fort. Seria un debat molt llarg, eh? Va, i no tenim gaire temps. Cinc Exacte. minuts tenim. Cinc vale, vale. minuts. Montse. Digue'm. Senyor Vilaró, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Senyor què? Vilaró. Mm -hmm. Què en saps, aquest home? Aquest home, que és un home casto i puro... Mm que com tots els que manen, eh, van en aquests puestos que per les no dones treballadores que són em mereixen molt de respecte, eh, però els homes que van són tots uns poques vergonyes com aquest Xavier Vilaró, perquè segurament la pallissa que li han fotut és perquè ell deuria dir, pues, com soc fulanito de tal, no pago. No, no, no, és que és així, eh? això està escrit, eh? I és, és fer... això exactament clar, és que hauria fer alguna bestiesa un algun abús de poder, deuria abusar d'alguna dona eh, en fi, ens podem imaginar el que vulguem perquè totes aquestes gentusses són capaços jo de. jo penso que el sol fet d'anar-hi és abusar d'una dona, això d'entrada el sol no? fet anar a un, prest, un, a un prostíbul a una casa de cites o com se'n vulgui dir una casa jo... de barrets, em deien abans exacte, jo penso que d'entrada ja és un, un abús exacte un abús. Llavors, pues li han donat una pallissa que potser li tenien que haver donat més fort. O El abans, que... o abans. O abans d'anar, no, no, ja, abans d'anar-hi, evidentment. Només d'entrar, pam, pam, pam. Exacte, com a pH. Sí, així els li passen les ganes de tornar. Correcte. El que passa que llavors, saps que, amb una hora la memòria, hi ha altres casos d'aquests que passen, que, que, que, que queden ennuvolats la notícia, no?, Eh, al País Basc fa molts anys eh, se'n van matar amunt, que també ho van voler disfressar i aquell xicot anava amb una amiga, us en recordeu? No, jo ara no, en aquests moments no. Sí, un, un noi jove, em sembla que es deia Blanco. Mmm. Us en recordeu? No, el Blanco sí. Vale, uh -huh. llavors eh, també ho van disfressar Eh, dient que estava de viatge, que sí, bueno, Pamplines. I la realitat, el que després va ser Piguer eh, és que també estava amb una dona d'amagat de la nòvia, d'amagat de tothom i van voler fer creure que estava en hores de servicio. Mm. Bueno, doncs pues aquest sí. senyor, Xavier i Vilaró, doncs pues és igual, que ha puro mm -hmm. i a l'hora de la veritat pues, fan el que molts homes també fan, uh -huh. però aquest... Pues, amb una, mira, una mica més de xuleria, no?, segurament. Amb bastanta més de xuleria. Uh -huh. Llavors quedava com més discret dir que havia rebut dels Mossos, però clar, també era una... Els una Mossos cosa... tampoc hi deuen estar gaire d'acord. Clar, aquí ve la cosa, que llavors els Mossos han dit, bueno, per què ens les hem de carregar nosaltres? Si sí, resulta que aquí Barcelona mateix no fa tant de temps, eh, un guàrdia urbano ha quedat en coma va ser culpada de, de tota aquesta mateixa trepa i se la va encarregar uns altres nois. La van estar a la presó, o que encara hi són, o... no, no? No, ja, ja, ja, ja són no tots en llibertat, són sí, el 4F, no? Sí. M'entens? Vull dir, són aquestes coses que te les disfressen avui d'una manera i demà d'una altra, i al fons sempre és el mateix. En mm -hmm. aquell cas se la van encarregar uns nois que passaven per allà prop, mm -hmm. i en aquest cas se la volia... Se la han volgut que se le carreguessin els Mossos, i els Mossos han dit, bueno, cuidao, uh -huh. no tant eh, que també tenim uniforme nosaltres. Sí, sí, és terrible ¿saps? eh. Mira, uh, jo estava llegint ara uh, VilaWeb, que són els que han destapat el cas, uh -huh. i diu, uh, diu hi havia el fet que una sola pilota de goma hagués fet tan mal. Primer es va parlar de la melsa, que li van veure extirpar. De Després van aparèixer problemes en un braç. I finalment una greu complicació en un pulmó. Carai. Un retrat que més que l'impacte d'una bola de goma re remetia una pallissa. Clar, doncs que llavors ells mateixos... Imagina't quina pilota de goma tenen els Mossos. Doncs haurien de prohibir, eh. Imagina't tu quina pilota que que que rebota amb un cos humà com si fos de goma, que va... Ai, va de l'esquena davant, eh, a més a més. Clar, com si juguessin al frontón, no? Mm -hmm. I aquest pobre home feia de frontón dels Mossos, vinc home. No, que tot, que tot sigui dit, les pilotes de goma poden matar, això. No, i tant, i tant. Sí, poden matar i et poden deixar molt malament. Va haver un xavalet molt jove que li van treure un ull, sí, a Barcelona. Sí, el, di el directe en parla, l'últim directe. L últim directe. Mm -hmm. És dir que poden fer, i fan molt de mal, mm -hmm. però tant com ara que toma? no Sí, sí, sí, terrible En fi Doncs bé, veurem veurem els mitjans què fan, perquè és que això, que vas, vas veient i dius bé, que estan amagant, que estan amagant uh -huh. i només els de Vila Web s'han atrevit a, a dir-ho A veure si ho a repetir demà Deviam demà, sí uh -huh. Perquè també tenim, si fem memòria tenim experiències que diuen unes coses els alcaldes de Barcelona diuen unes coses avui i quan els toquen el crostó demà, de lo dicho digo Diego. Sí, sí, sí. i tant. Volem, veurem. Volem què passa, veurem com se'n surten, a veure. Vale. A veure tots plegats, com ho arreglen, això. D'acord. Vale. vale? Montse, Segur. gràcies. Doncs salut, endavant, i la ràdio es collonuda. <ríe> és collonuda. De conya, de conya. <ríe> de conya, de conya. Apa, ja. Apa adéu, Bona adéu. Bona nit. A bueno, aquest tema esperem que, que algun dia doncs, si, si, si no poden tapar més penso que els sortirà més car del que ells voldrien eh? <ríe> perquè aquestes coses quan s'intenten amagar és pitjor eh? pues clar, jo perquè... Penso que tard o d'hora això anirà sortint Ara... la, la gent se sentirà una mica sí. espero, que la gent la gent nosaltres, jo em sento insultada amb... mm, no, És que molta gent ens ho havíem cregut sí. Clar, uh -huh. molta gent ens ho havíem cregut Sí, pensaves no, penses, doncs, mira, sí. que li toqui una sí. pilota com el Maquet ja va bé sí, no? sí, sí, I, sí, sí, però clar, sí, quan sí. veus la futura i veus que ha anat a Melsa i el pulmó i l'avantguàrdia avui té un titular que diu que el, el violador insisteix en que tots els seus mals eh, són originats per una pilota de goma dels Mossos d'Esquadra avui ho diu, no la, un titular de l'avantguàrdia però a mi m'estranya sí, sí, sí. aquest titular i no avui penses, què passa? què passa? clar, perquè avui no paren, no paren és que ho han dit a tots els programes de televisió i de ràdio Quin surt el tema, té, no? però sense clarir no? De totes maneres, doncs, a tot arreu ja veig que comencen a, si més no, a, a qüestionar mm -hmm. la l'aversió. Mm -hmm. No, doncs bé, no hi ha, hi ha més temps, uh, vale. deixem els companys del el següent programa que avui hem enviït aquí a Ràdio Voltregà mm. com vale. a final de, vale. de, de, de, de la temporada de Còctel Contre Formatiu. Entesos. I gràcies a Francesc, Roser... No, a vosaltres. Home, gràcies per convidar-nos. Mm. Fins la temporada que ve. Vale. Eh? Doncs apa, i bones vacances. Absolut. Els que en feu. Apa, bona adècció. Estàs escoltant Ràdio Voltregà del contrainformatiu el programa de denúncia social i de contrainformació que cosa. Que cosa. Un programa de la coordinadora d'Osona contra la tortura